Elestél a kerékpárról, azt mondták, enyhe agyrázkódás szenvedtél, de hála Istennek nincs komolyabb baj, kivéve a zúzódásokat a testeden. Az apjára nézett, és barátságtalan hangon kérdezte: hogy, hogy itt vagy, apa? Szerettem volna ezt elhozni neked? Nyújtotta át a naplóját. Gertrud megrémült. Elolvastad? Véletlenül akadtam rá. A nappaliban felejtetted. Soha nem akartam kutatni a dolgaid között. De amikor megláttam, automatikusan kinyitottam, és nem tudtam magamnak megállt